7 și 23 de minute. Vă spunem bună dimineața, pentru că începe deșteptarea la Europa FM uh, cu primari primar sau cu primari noi peste tot în țară. Bună dimineața, Vlad! Hei, hei, hei! Bună dimineața colegi, bună dimineața ascultătorilor! Dragii mei, mi-a fost dor de voi! Așadar, am avut alegeri locale ieri. N-ai fost la alegeri, o să povestim puțin mai încolo unde ai fost, ca să lăsăm puțin suspans în tot ce se întâmplă. Deci, alegeri locale ieri, preselecția pentru dosarele DNA 2016-2020, așa cum zice lumea pe Facebook. Am urmărit cu mare atenție la televizor, deocamdată încă nu sunt prea deplasabil, ce s-a întâmplat peste tot. Prezență foarte bună de dimineață în Teleorman m-a frapat asta, după care mi-am dat seama că teleormanenii au somn foarte ușor. Chiar și somnul de vece este da, foarte da, ușor. Da, da, da. da, da, da. da. Nu știu ce l-au mai scanat, uh, teleormănenilor. Că știi că acum, dacă mergi să voteze, scana uh, cartea de identitate. Uh -huh, nu știu uh -huh. ce l-au scanat, dar... Dar, oricum, acolo este ziua marilor speranțe, man de fiecare dată când vin alegerile. Uh -huh. că ei speră, știi, telurmanienii speră că de data asta se vor întâlni la secția de vot cu rudele răposate, care votează și ele. <laughs> Numai că foarte repede, niciodată nu se întâlnesc. Nu știu cum naibba se întâlnesc. Bun. Sunt foarte curios cu cine vor fi votat liderii de partide. Nu reușesc să-mi dau seama. Liviu Dragnea, șeful PSD, a ieșit de la votare și a îndemnat românii să voteze, și citez. Deci, l am văzut, încă o dată, l-am văzut la televizor, am văzut tot, tot, tot, tot el. Deci, Dragnea zice așa, citez. Votați oameni serioși Oameni responsabili Care nu vând iluzii, cinstiți, corecți Care pot face ca România să poată să se dezvolte Deci cu cine crezi că Bun. Iar Vasile Blaga, copreședinte PNL Zice, citez Am votat împotriva imposturii Demagogiei și a populismului Crezi că au făcut mișto de noi? Da, eu așa cred adică... Sau n-au votat da, ori nu au votat, au anulat votul Au scris cum era un, era un buletin de ăsta de vot Cineva a scris că îl votează pe Vlad Țepeș Și că o să ajungeți toți la Vlad Țepe și la final Crezi că au votat toți cu Vlad Țepeș? E fapt... posibil, da, da, da, la Țepe în piața victoriei De fapt nu, n-au votat, că din ce am văzut Partidul care reprezintă țepele În piața victoriei a luat vreo 6% la Vorba lui Ciuclaru, da, da. Turcescu a luat cât a luat și la Eurovision Știi, dacă da, se cumulau, da. poate urcau Ceva mai sus da. Și a cântat la fel de prost L-am la <laughs> așteptat toată ziua pe președintele Iohannis Este o istorie întreagă Cu președintele Iohannis Deci vă de s-a dus în Vineri s-a dus la Sibiu Așa. Ca să voteze, cu... adică să voteze Doamna Carmen Iohannis acolo uh -huh. Și a plecat cum pleacă Președintele în fiecare weekend cu escortă, cu mașini, cu șapte mașini, cât tare, cu sepepiși, zeci de sepepiși, sute de polițiști pe traseu, mii de oameni blocați tot în trafic la Valea Ultului, da. Uh -huh. Că face chestia asta în fiecare weekend, pleacă vineri, băi, frate, este neamț, respectă programul, deci cum se termină programul de lucru? Pac! Pac. S-a urcat în mașină, a plecat. Lunea vine la program sau vine duminica seara. E Ieri s-a întors, din nou, cu toată afacerea, cu alai, cu nu știu ce, și mă gândesc, bă da, totuși, Domnul președintele nu s-a mutat în București, așa a zis. Adică nu, dacă tot am investi, dacă tot am cheltuit 2 milioane de euro pentru casa asta de lângă Herestreu de aici, să o renovăm, să îi o zugrăvim, să îi o reconstruim. Mă nu mai stă și prin București, adică domn președinte, domnule nu mai stați prin București, mai lăsați. că nu e chiar așa, poate am închiriat o, știi, și nu stă în București. <laughs> <net>. <laughs> Hai un să știi. Da, s-a întors, deci domnul președinte Iohannis, la vot, a avut unele întârzieri, a venit seara după ora 5-6 încolo. Cezar Preda de la PNL, l-au întrebat jurnaliștii ce s-a întâmplat cu președintele Iohannis. a dat cel mai tare răspuns. Zice, am înțeles că domnia s-a avut probleme tehnice. Da. Pe cuvântul meu, Cezar Preda a zis așa, după care s-a explicat. Nu era pe liste, știți? Uh, au existat unele explicații. După aceea um, și care va să zic că în București doamna Firea este primar. Bucureștinii s-au pierdut cu Firea și au ales-o pe doamna Firea primar. Și PSD-și am senzația că peste tot. Adică cred că a fost o noapte vorba a colegului Julius. Cred că la sectorul 1 este o noapte de gen Clotilde, dragostea mea. Da, măi. Deci, m-am că cu o franțuzoică -o. și m-am trezit ușor deranjat de un domn. M am trezit cu un PSD-și de Dar măcar la primăria generală avem un primar talentat. Da, domnule, este foarte talentată Firea Cor ce ales în Ce să mai ce m -am ales în gheață Ce-am băut, ce-am mâncat Și cu ce am strâns în brață Foarte Asta talentată este Gabi Firea cântând la emisiune La Simona Kierke da. Au și un album împreună, știi? Serios? Și Gabi Firea, da, se pricepe la orice La economie, la politică, la cântat La făcut copii, la tot Ia Chiar福 mie. Mi de asta mi e frică. Ia. De asta mi e frică pentru București. Da. Cea mai bună, cea mai bună replică în toată afacerea asta a avut o Mihai Gâdea a seară, intervenind o pe da, Gabriel. mult. Da, da, da. Zice Mihai Ghidea, zice doamna Firea la finalul celor patru ani de mandat, cum ați vrea să fiți reținut? <laughs> <laughs> Nu-mi dau seama dacă, dacă Mihai de a făcut asta intenționat sau nu, dar calamburul care a ieșit este formidabil. <laughs> Deci la finalul celor patru ani de mandat, cum ați vrea să fiți reținută? Foarte bună asta. Dar de deci ce să așteptăm patru ani? Adică da, totuși... De ce nu mai devreme? Băi, în rest eu mă bucur că n-avem probleme la Timișoara, în sensul A... în care știrile vor curge... Râuri, râuri în continuare. De acolo, de acolo domnul Robu e în funcție în continuare. Deci prietenul nostru și uh, eroul știrilor noastre, domnul Robu, este primar în continuare. Mă bucur foarte mult. Deci n-am avut emoții în București sau nu știu, uite, acasă, în bravo. Iași sau pe unde au mai fost alegeri. Peste tot de fapt au fost alegeri cât am avut emoții pentru Zimișoara. Da. Dar știi că uh, odată cu alegerile astea, gata ca bucureșteni. Da. Mă rog, te consideri și pe tine în da. Nu mai putem să spunem că... Adică nu mai putem să ne lăudăm că noi aici în București suntem mai șmecher, să, să râdem de uh, băia care și-au ales primari penali sau primari da. din pușcărie sau nu mai merge. Că până acum avem avantajul ăsta. Hă, hă, ce fraier prate. sunteți, nu știu S-a da, terminat în, în sectorul 3 acolo, Negoiță, care este... A luat 70%. Cam pe acolo. Sondajele îl dau cu 70%. A luat peste 60%. Înțelegeți? Negoiță, Robert Negoiță căutat pentru o evaziune fiscală de 7-7 de milioane de lei. Deci Auzi. ce să mai spui? Ce să mai spui? Nu, Acum a... Eu, eu m-am și sacrificat. minte că a, atunci când m-am însurat, prim, primar în București la sectorul 1, era un psd Și Așa. zic, domnule, mă sor, fac și eu sacrificiul asta și s-a schimbat puterea. Na, Așa. că, uite, l-am făcut degeaba. După atâți ani am revenit. Dar avem... Întrebarea dimineții loc că era și cu întrebarea dimineții, da. da. Ce aștepți de la noul primar? Asta este întrebarea dimineții, chiar dacă e vechiul primar. Ce aștepți de la noul primar? Vă așteptăm la 1.769 cu mesaje, evident, pe pagina de Facebook. Ce aștepți de la noul primar? Dacă s-ar putea să rămână libertate, asta <laughs> aștept eu de la noul primar. <laughs> așteptăm mesajele voastre după ora 8... Avem, uh, vom avea o, o să-i spunem, dezbatere. Nu, doar o discuție așa despre ce s-a întâmplat la alegerile care s-au încheiat aseară la ora 21. Moise Guran vine în studio alături de noi. Va mai mult, Cristian Tudor Popescu va fi uh, alături de noi prin telefon și uh, cu voia dumneavoastră, ultimul pe listă, Vlad Petreanu. Uh, <laughs> dar o să vorbim Bună și dimineața! despre asta. Și despre de ce e Vlad acasă și l-auziți uh, totuși la radio. 7 și 31 de minute. Așteptăm răspunsuri la întrebarea dimineții la 1769 să SMS cu tari normal sau pe Facebook, ce aștepti de la noul primar. Revenim imediat. Hei, hai să-ți dau un punct. Când vrei să prepari rapid un desert sănătos și răcoritor, nu uita că vine sezonul caiselor. O tartă pufoasă cu caise proaspete se prepară ușor și va fi cu siguranță o surpriză dulce și răcoritoare pe care familia o va adora. Pentru deserturi delicioase, dar sănătoase, la Lidl ai astăzi caise la 5,55 lei pe kilogram. Piața Lidl. Prospețime zilnic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 Împreună îi susținem pe tricolori! Strânge punctele bonus la Penny Market și XXL Mega Discount și iați echipamentul de suporter cu până la 70% reducere! Campanie valabilă în perioada 20 aprilie-28 iunie 2016!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 la 109 cm și football mode la numai 1699,9 lei preț la schimb cu un televizor vechi. În plus, aplică pentru Optimo Card și doar la Altex primești până la 400 de lei înapoi pe card. Altex, cel mai mic preț din România.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 asta, Iubirea schimbă tot, inclusiv primari. Ai văzut ce ni s-a schimbat uh -huh. în București, nu? Uh -huh. Dar de la dragoste. Fost... Ni se trage, exact, să exact. Da, eu ce să spun? Au fost niște alegeri, din punctul meu de vedere, pline de învățăminte, de toate felurile, și pozitive, și negative. De exemplu, am avut numeroase cazuri de persoane care au candidat la primărie acesta în ciuda proceselor penale sau acțiunilor penale îndreptate împotriva lor. Uh -huh. Sau a condamnărilor pe care le-au deja. Și știți că am mai vorbit despre asta la Republica Fantastică de mai multe ori și am spus atunci că un primar care candidează, deși într-un proces penal da. și riscă o condamnare, arată dispreț în primul rând față de comunitate și față de alegători. Pentru că se pune întrebarea ce se întâmplă dacă e ales, dar și condamnat după aia. Păi alegerile trebuie repetate, alte cheltuieli, bătaie de joc pur și simplu. De asta zic că e dispreț față de comunitate. Și, evident, avem cazuri concrete. Primarul din Beiuș da. a fost condamnat definitiv cu două zile înainte de alegeri și nu mai poate fi ales primarul care candida. Deci, în ciuda faptului că avea deja o condamnare uh, în primă instanță de 2 ani și 4 luni, acest domn primar s-a înscris în cursă, condamnat fiind. Și a candidat. Nu știm dacă s-a și ales deocamdată, am verificat pe presa locală, încă nu am aflat dacă s-a uh, ales. E, el a fost condamnat definitiv la 2 ani și o lună de închisoare cu suspendare și a primit interdicția de a fi ales și de a mai ocupa o funcție publică, Potrivit bihoreanul.ro. Sentința a fost dată într-un dosar, mă rog, top construct și așa mai departe. Um, cele trei drepturi interzise domnului Domocoș, ca așa îl cheamă, sunt dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de a exercita profesia și așa mai departe. Deci domnul acesta a candidat în ciuda tuturor acestor uh, probleme pe care le avea și dacă se alege sunt încă o dată banii rosiți. Dar este un personaj în sine. Ieri l-a prins un alegător că se ducea la secția de votare cu mașina de serviciu. Deși fiind suspendat, el nu avea dreptul să conducă mașina de serviciu. Așa că ăsta a deschis geamul și a strigat după el. Citez. Băi, pușcăriașule, ce cauți cu mașina primăriei? Ăsta s-a speriat și a dus mașina înapoi. Și mai sunt o grămadă de povești, ne scrie un... Poate Beiușian. o ducea la spălat, stai, scuze-mă, poate duce la spălat, domnul? mă. Nu are voie, domne, ce să caute mașina de serviciu a primăriei la el acasă, că nu are voie, nu are ce să facă cu el. O făcea Ca pro bono. să înțelegeți cât de feudală este România, asta este feudalism de stat. România trăiește într-un feudalism de stat, asta este România. Și un Beușan, bun prieten, aflând că vreau să vorbesc despre subiectul ăsta, îmi dă următorul mesaj. Zice, domne, domnul mai are câteva dosare penale și e probabil să mai urmeze și alte condamnări. Și e implicat inclusiv într-un sexgate la Beuș fiți atenți, primarul fiind surprins acum vreo ani de soțul amantei în patul conjugal. A sărit pe geam în izmene și s-a tras și cu arma. Zice așa că n-a lipsit mult ca domocor să aibă soarta lui Pușchin. Este un prieten care citește literatură. Da, așa. deci nu e chiar așa plictiseală la beiuși cum pare la prima vedere. ce deci sunt cazurile. E și cazul, de exemplu, exemplu cazului Cătălin Kerekeș, primarul de la, de la Baia Mare. Păi am primit mesaj este... în sensul ăsta, să știi. Da, acă știi. Acă... Apropo de ce-ți exact. de la noul primar. Să rămână da. în pușcărie, Stai spune pe din Baia Mare. Dumnezeu. Aha. Stai, că asta vreau să spun. Primul mesaj pe care îl văd aici pe Facebook, la întrebarea ce-ți dorești de la nou primar, vine de la un domn pe care îl cheamă Dani Coza și spune, așa, sunt unii primari cărora nu trebuie să le spui ce aștepți pentru că știu de ce au nevoie cetățenii. Cu unii. Felicitări, Cătălin Cherecheș! Și eu aș vrea să adaug aici. Sigur, felicitări, Cătălin Cherecheș! Nu poate să sărbătorească prea bine deocamdată, pentru că domnul Cătălin Cherecheș, primarul în funcție, care ieri a luat 70% din voturi în Baia Mare este puțin după gratie, pentru că a fost prins în flagrant delict de luare de mită. Și probabil că va face și pușcărie, că în cazul de astea nu scapi. Da, dar ține deci, în el și se bucură după aia. Băi, dar l-au ale, ales cu 70%, <gri> adică, nu știu, cu tot respectul, încă o dată, cu tot respectul față de cei care au votat peste tot în țara asta, nu doar în Baia Mare. Bă, dar când te duci și îl votezi pe unul care are toate șansele să intre în pușcărie pentru o infracțiune de corupție, de ce faci asta? Nu te gândești că se vor cheltui alți bani peste câteva luni când se termină procesul ăsta. Poate nu că ăla știau. Nu poate să semneze și nu știau. Eu l-am văzut ultima oară pe primarul din Baia Mare la Eurovision. Înțelegi? Deci, da. pentru mine era libertate. Dar hai să vedem ce, ce răspunsuri ne-au ne dat ascultătorii la întrebarea dimineții. Ce așteptați de la noul primar? Să nu se mai facă de râs, dar să finalizeze proiectele pe care le-și le-a propus, spune Adriana din Timișoara. E vorba de domnul Robu, prietenul nostru. Demisia, spune Viorel din Iași. Să vină mai repede DNA-ul și să ne scape de el, de el, mă rog, cred că de ea. Uh, nu, de el, Adina din Timișoara. Curățenie în mizerabilul București. Mă aștept să plecem mai repede de la primărie, ne spune Andreea. Dar nu spune de unde e. Cineva care așteptă robul să nu se mai vopsească. Da, și asta e adevărat. Să împartă șpaga cu mine. Uite, și cineva își vede interesul. Și încă foarte Sunt multe locuri în care să știți împartă șpaga cu votanții. așa Mai multe care alegorice, spune Viorel din Constanța. Ama nu știu dacă s-a gândit bine sau nu. Florin din cu vâlcea Sunt curios cât timp va trece până va fi arestat din nou pentru lor de mită, noul primar. Vezi... Dar lumea are tot suiul de așteptări. Da. Sper să crească și natalitatea în București, spune Sorin. <laughs> multe mesaje. Da, de pe Facebook sunt multe drăguțe. Mihai George zice, primarul general din București, aștept de la el să aibă un bebe și să stea acasă 2 ani pentru concediul de maternitate. Lidia să facă măcar jumătate nuul primar din ce a promis în campanie. Mimi zice să nu ne facă zile grele prin Borduriiadă, să ajute la fluidizarea traficului, să ajute la refacerea clădirilor cu arhitectură veche și așa mai departe. Sorina aștept să asfalteze strada pe care locuiesc, o viață mai frumoasă așteaptă Edicoman. Multă speranță, aș zice. Da, unirea cu voluntariu o aștept eu personal. Da. Crina zice așteaptă un nou dosar penal. De la noul primar aștept demisia, zice al cineva. Tot nea ne speranță. O să vedem. 7 și 48 de minute. Trebuie să ne spui unde ești, Vlad, și să ne și explici de ce ești acolo. Dar asta peste vreo 3 minute. Avem, cum îți place ție mai mult, puțin rock. Rock set. <laughs> Desțeptarea. Cu Vlad Petreanu și George Zafiu. La Europa FC. See you comb your hair. And me that grin. It's me spin now. Spinning within. before I melt like snow. I say hello. How do you do? I love the way you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 Thanks. Hey. Jerry. La Oxet, 7 și 7.51 de minute, în Suceava, Cănile Europa FM au ajuns la intersecția dintre Ana Ipătescu și Nicolae Bălcescu, dar poate vom intra în legătură cu Radu Constantinescu peste câteva minute. Vlad, unde ești? Uh, în rodaj, <laughs> <laughs> să zic așa. Am ieșit din servici, de am am lipsit săptămâna trecută că am fost în servici și acum sunt acasă. Vorbesc <laughs> îți băteau planetarele. Mobil. Da, s-a spart un rulment la o planetară, a băgat șpan și a trebuit scoșpanul. Mai clar spus, am făcut o hernie de dis de paște pe care am tot tărât-o cu, mă rog, a fost chinut de pe lume așa trei săptămâni cu infiltrații, cu perfuzii da, și plăcut, din două, două zile. Da, a fost uh, cumplit. Și în cele din urmă n-am avut altă soluție, a trebuit uh, să o operez după ce am trebuit să plec undeva și m-am întors să în scaunul cu rotile la propriu. Deci am fost tărât cu scaunul, împins cu scaunul cu rotile prin niște aeroporturi e, și am ajuns la spital și m-am operat. Și interesant că... În întrebat, Da, dom'le, toată lumea mă întreba, zice, băi, unde? În Viena? În unde te duci? Te duci la turci, nu? Băi, am auzit că în Israel îmi recomandau prietenii. Băi, ăștia în Israel sunt foarte tari. Băi, nu, m-am operat în România, m-am operat la Colentina, în București, la Neuro, și oamenii au fost foarte, foarte buni acolo. Și sigur că m-am dus cu puțină strângere de inimă. Că te gândești, adică vine tolo în fiecare săptămână și de 26 de episoade îți spune ce spital. A vrut să-ți fac o vizită, dar am oprit noi. Îți <laughs> seama cum era, dacă se ducea tolo, venea la spital tolontan. Băi, aș vrea să salvez publicul tânăr, la acestei aceste emisiuni. frățare, stimați tineri, să știți că eu ieri am vrut să mă duc urna mobilă la Vlad Petreanu, dar n am vrut Vlad. Adică, eu știi în starea critică în care se află el, adică imobilizat în fața televizorului, ca mulți dintre da. votanții patriei noastre, așa, l-am apelat pe Facebook și am zis, boi Petreanu, e deranj, uite, noi amândoi, noi amândoi suntem votanți în sectorul 3, dar niciunul dintre noi nu mai stă în sectorul 3. Și am zis, da. Petreanu, iese negoiță cu 90%, ne facem de hai iasă, ce. Au ăștia da, multe urne la votare. Eu am fost la votare și acolo erau patru urne. și zic, doamne, eu și o urnă. Da, eu și o urnă mă duc ca am un coleg în corben ca să votăm. <laughs> să voteze și în Asta ar fi fost de filmat. De ce n-ai sunat? Că vrem să te ajut. Cum ar fi fost? <laughs> da, cum a fost. Adică, adică stimați-mă, când aveți bunici cu hernie, de disc, asta nu-i lăsați, frate contează, <laughs> votul lor contează, e foarte important. Stai un pic că îl avem cunoști pe Radu Constantinescu. Radu, ești la Suceaba? La Suceava, George, bună dimineața. bună dimineața! Bună dimineața! George, salut! Luca, suntem la intersecția străzilor Anei Pătescu cu Nicolae Bălcescu. Uh, noi și din Suceava sunt obișnuiți cu această locație. Gata! L-am instalat. Echipele Europa FM vă așteaptă. Vă așteptăm cu câinile aniversare Europa FM. Abia aștept să mă reîntâlnesc cu voi și să vă ofer aceste cadouri din partea Europa FM. Urmează din Suceava să plecăm spre Piatra Neamț. Acolo vom ajunge în jurul orei 16, de unde vom emite și drum cu prioritate, însă vă vom oferi și câinile aniversare. Gata! Asta este. salute pe Ștefan cel Mare din partea noastră. Și pe Ștefan și pe Calul lui Mulțumim tare mult, Radu. Numai bine, drum bun și sport l am împărțit. Că în 7 și 54 de minute, Vlad, Moise, Luca și Matei. L-așteptăm pe domnul Cristian Tudor Popescu după ora 8 să ne alăture pentru discuții despre alegerile care s-au încheiat aseară. Știri peste 6 minute.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 Trăiește experiența campionatului la tine acasă. Profită de reducerea buyback de până la 150 de lei la orice televizor cumpărat de la Altex. cumpără LED High Definition Panasonic cu diagonala de 81 de cm la numai 899,9 lei. Preț la schimb cu un televizor vechi. În plus, aplică pentru Optimo Card și doar la Altex primești până la 400 de lei înapoi pe card. Panasonic. Altex, cel mai mic preț din România.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 iar pentru asta ai nevoie de mașina potrivită. Tu spune cât, noi spunem care. Vino la Business Weeks în perioada 9 mai 10 iunie și alegeți vehiculul comercial Ford. În plus, primești beneficii de excepție pentru afacerea ta. 1,99% dobândă și garanție extinsă. Descoperă acum pachetul complet de avantaje. Ofertă pentru persoanele juridice. Detalii pe Ford.ro și la cel mai apropiat dealer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 Hei, hai să-ți dau un pont Atunci când chiar vrei să-ți impresionezi prieteni cu talentul tău culinar Caută inspirație în bucătăria franțuzească Nu ai cum să nu-i surprinzi dacă îi vei aștepta la masă cu un chiș cu spanac și brânză de capră Alături de un dressing de muștar franțuzesc În săptămâna franceză, la Lidl ai brânză proaspătă din lapte de capră chevretin 200 de grame la 9,99 lei Și muștar franțuzesc duc de cor 200 de grame la 2,99 lei Lidl, merit să fii surprins.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 Ioana Brustur-Capitanu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața! Bine v-am găsit la știri. Vreme instabilă azi în sudul, sud-estul și centrul țării, precum și în zonele de munte, unde vor fi averse și descărcări electrice, dar și condiții de grindină. În restul teritoriului, astfel de fenomene vor apărea izolat. Maximele vor fi cuprinse între 19 și 26 de grade. Și pentru capitală se anunță azi o zi cu vreme instabilă, vor fi averse, iar temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 24 de grade. Victorie totală a PSD în București după alegerile locale organizate ieri pentru prima dată în istoria capitalei, primar va fi o femeie. Gabriela Fira de la PSD UNPR are 45,5% dintre voturile pentru funcția de primar al capitalei arată rezultatele parțiale anunțate în această noapte de Biroul Electoral Central. Nicușor Dan este pe locul al doilea cu 27,5% iar Cătălin Predoiu obține 11%. Urmează în clasament Robert Turcescu de la Partidul Mișcarea Populară 6,3% Daniel Barbu Alde 2,9% și Adrian Severin, Partidul Dreptății Sociale, 2%. Toate sectoarele capitalei au fost câștigate de candidații socialdemocrați. Găsiți rezultatele oficiale parțiale pe știrile europa.fm.ro. Toleranță zero față de corupție este unul dintre obiectivele anunțate de noul primar al capitalei. Mă bucur foarte mult că proiectul meu, care a însemnat o capitală cu școli și spitale mai bune, cu rezolvarea problemei traficului infernal din București, cu mai multe locuri de joacă pentru copii, cu diminuarea poluării, cu transparență în primărie și toleranță zero la corupție, a avut câștig de cauză. Iar învinsul vinsul Cătălin Predoiu susține că dacă rezultatele oficiale le confirmă pe cele parțiale, își dă demisia de la conducerea organizației PNL București. Înțeleg să fac un act de responsabilitate și dacă se vor confirma rezultatele anunțate de către casele de sondare a opiniei publice, îmi depun mandatul de președinte al filialei PNL București. Considerată surpriză alegerilor Uniunea Salvație Bucureștiul se va transforma în Uniunea Salvație România și va candida la alegerile parlamentare din toamnă. Faptul că unii dintre candidați au dosare penale nu a fost un motiv pentru ca oamenii să nu-i voteze, condamnat pentru abuz în serviciu, trimis în judecată pentru conducerea unui autoturism sub influența băuturilor alcoolice, deputatul Mircea Muntean a câștigat primăria municipiului Deva. Transmitem o analiză hin. Locuitorii municipiului Deva au decis să-l realeagă primar pe Mircea Muntean. Acesta s-a făcut cunoscut în întreaga țară în octombrie 2014, când a fost prins băut la volan, după care a fugit în boscheți, de unde prin de sânge, a fost recuperat împreună cu animalul său de companie. De altfel, vineri în alta curte se va pronunța în dosarul în care este trimis în judecată pentru conducerea unui autoturist sub influența băuturilor alcoolice. Mircea Muntean a fost deja condamnat la patru ani de închisoare cu suspendare pentru abuz în serviciu. Din Cătălin Cherecheș a fost reales în funcția de primar al municipiului Baia Mare cu peste 70% dintre voturi, deși se află în arest la penitenciarul de maximă siguranță Gherla, arată datele numărătorii paralele realizate de coaliția pentru Baia Mare. Cherecheș se află în arest din 27 aprilie și a fost trimis în judecată pentru luare de mită în formă continuată. La târgu Mureș, Florin Dorin Florea a câștigat al cincilea mandat. El la candidat independent, dar a fost susținut de mai multe partide cu ramuntă în transmite. Potrivit numărătorii paralele a PNL, Dorin Florea a câștigat al cincelea mandat la primăria Târgumureș. Deși face parte din PNL, Dorin Florea a candidat independent. El a fost trimis în judecată de DNA și într-un alt dosar este cercetat pentru luare de mită. Următorul clasat este Șoș Soltan, care a obținut cu 1500 de voturi mai puțin. Marea surpriză a acestui scrutin este o formațiune recent înființată, Partidul Oamenilor Liberi, care a obținut, tot potrivit numărătorii paralele, 10% din voturile Târgumureș prezența la vot a fost sub 50% din Târgumureșcora Muntean Europa FM. Acuzată de fapte de corupție, Elia Olguța Vasilescu a câștigat un nou mandat de primar al Craiovei. Social-Democrația a început numărătoarea paralelă imediat după ce s-au închis urnele de vot. Râmnicu Vulcea, ales un primar condamnat în trecut pentru fapte de corupție, Mircea Gutău a câștigat al treilea mandat de primar cu peste 45% de potrivit numărătorii paralele făcute de partide, iar primarul în funcție, George Scripcaru de la PNL, trimis în judecată de DNA pentru luare de mită și abuz în serviciu, a câștigat al patrulea mandat de primar pentru municipiul lui Brașov. Arată Rezultatele parțiale de la biroul electoral central. Urmăriți subiectele orei, dar și alte informații pe știrile EuropaFM.ro FM. Ioana Brustur, capitanul, mulțumim pentru știrile Europa FM Sport. Luca Pastia! Dedeman îți aduce cele mai proaspete informații din sport la Europa FM. Suntem cu toții parte din echipă. Până dimineața, Cătălina Ponor a câștigat două medalii de bronz la campionatele europene de gimnastică de la Berna. Cea mai experimentată sportivă din lotul României s-a clasat a treia la bârnă și la sol. În competiția junioarelor, Denisa Golgotă, în vârstă de 14 ani, a devenit campioană europeană la sol și a fost medaliată cu argint la sărituri. Valentino Rossi a câștigat Grand Prix-ul de MotoGP de la Barcelona. Veteranul italian de la Yamaha a triumfat după o luptă palpitantă în ultimele tururi cu rivalul spaniol Marc Marquez. Cu echipierul Rossi, Jorge Lorenzo a fost nevoit să abandoneze acroșat de Andrea Iannone și a fost devansat în fruntea clasamentului general de Marchez. Urmează pe 26 iunie Marele premiu al Olandei. Luca, mulțumim pentru știrile din sport. Urmează la Europa FM o discuție despre alegerile locale care s-au încheiat aseară. Moise Guran e deja în studio cu Am noi. Am și o întrebare pentru Luca. Nu e marcheș. La fel cum e Beiușan? Beiușan, Markez. a vorbit mai devreme. Markez. Markez. Eu zic să vă duelați în la dublu sau nimic pentru dumneavoastră. Da, specială dublu sau nimic, întrebări furnizate de Moisele. <laughs> Dar asta după <laughs> ora nouă. Emisiunii... Peste doar câteva minute o discuție despre alegerile locale din România. Dedeman ți-a adus cele mai proaspete informații din sport la Europa FM. Suntem cu toții parte din echipă. De de Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine. Pe aceeași frecvență cu tine. Up with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. With a bang, bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. With a bang, bang. Come on, come on. Turn the radio on. You. Yeah. Yeah. to the floor I me, me not play no What is the thing you have, me, me girl, free. anytime wine and catch it, this up, and it up and repeat, girl. Uh, uh, me uh, not uh, pocket, cause in this world ain't more than what you You more than diamond, more than gold. make the just take control. more than one As long as I keep Free up yourself, get out the control baby Și 11 minute, ascultați Europa FM și deșteptarea. Vlad e pregătit, Moise e pregătit, Cristian Tudor Popescu sigur pregătit așa că în doar 6 minute și jumătate, hai 7, treacă de la mine. Câtă precizie? Da, da, da, da, da. vom începe o discuție despre alegerile locale de ieri. Moise l-am văzut foarte în formă, să știi, Vlad, e, are, e, e foarte agitat. Ori n-a dormit, ori a dormit foarte bine. Am dormit Moisele puțin. e în formă dintotdeauna. A, a dormit puțin. Da. Poate că asta e explicația. Șapte minute și ne întoarcem la Europa FM.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 E tu de unde ești? io Eu sunt de la România. Expediții ieftine eh? expediază cu Urgent Cargo în perioada 1 iunie 31 august a Cash și beneficiezi de discount de până la 25%. Câștigă lunar 100 de premii și o excursie pentru două persoane în Europa. Regulament pe urgentcargo.ro. Urgent Cargo te expediază în vacanță. Vara asta, toți românii se pricep la fotbal, dar nu numai unii câștigă la tenis. Cu ocazia campionatului european de fotbal, Selgros te trimite la Wimbledon. Fă-ți cumpărături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 Împreună îi susținem pe tricolori! Strânge punctele bonus la Penny Market și XXL Mega Discount și ia echipamentul de suporter cu până la 70% reducere! Campanie valabilă în perioada 20 aprilie-28 iunie 2016! Cei dragi se gândesc mereu la tine chiar și de departe. Prin munca lor de zi cu zi, au grijă ca tu să ai un viitor mai bun.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 Și ce minge Simona Hale aleargă și... Adina și Dana, surorile fane, tenis de câmp, țâșnesc de pe într-o izbucnire de bucurie și... O, oh, doamne, sucul la de căpșune a ajuns până și pe draperie! Sunt momente în care suntem cu toții parte din echipă. Vino la Dedeman și echipează-te cu TV-LED Samsung 32 g 4100 diagonală 80 cm, la doar 899 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale! Fui femeile avem picioarele frumoase!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 Fur, prețurile mici joacă mereu în echipa ta. Doar pe 6 și 7 iunie. Ai pebene verde la 1,69 lei kilogramul, cafea măcinată de un cafe selectit, 600 de grame la 15,99 lei, cârtie copiator A4, 500 de coli la 10,19 lei și până la 30% reducere la gama de puiericultură. În plus, până pe 21 iunie, ai Black Promo cu până la 50% reducere la electronice, electrocasnice, IT și telecom. Carfur, sponsorul fotbaliștilor de mâine. Pe locuri Fiți gata! Start la Drive Test! Vino în perioada 10-12 iunie la Dacia Prestige Tour, în parcarea băneasa Shopping City, să descoperă noutățile cele mai bine echipate versiuni Dacia. Testează Logan, Sandero și Logan de prestigi cu sistem multimedia și aer condiționat automat. Descoperă în plus și cutia de viteze pilotată EZR. Te așteptăm la Drive Test!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 Cea mai bună muzică. Deșteptarea cu Vlad Petranu și George Zafiu la Europa FM. 8-18 minute ascultați Deșteptarea la Europa FM. Ieri au fost alegeri din toată România, alegeri locale. Astăzi facem o discuție pe această temă în Deșteptarea alături de noi este Moise Guran, bună dimineața din nou Moise. Așa, dacă căzeți. Așa, s-a prins butonul roșu. Telefon. Vlad e și el cu noi de acasă, e adevărat. Bună dimineața, Vlad. Încă în rodaj, dar funcțional. Bună dimineața. <laughs> și în direct prin telefon, domnul Cristian Tudor Popescu, bună dimineața. Bună dimineața, cu toate că eu încă nu m-am deșteptat. Nu-i nimic, intrați acum În formă, în direct cu noi Dacă tot v-am prins așa Aș zice să începem cu dumneavoastră Care credeți că e esența alegerilor de el? Cu ce ați rămas după, după alegeri? Hmm. Nu știu dacă am rămas cu ceva uh. Am rămas cu O amintire am mai trăit asta odată în, în anul 2000. Și atunci s-a produs un soi de catastrofă atomică pe partea dreaptă politică, în urma căreia a fost ocupat, au fost ocupate toate locurile de către PSD. Tot așa în alegerile locale atunci rând pe rând primăriile de sector erau cucerite de PSD Ion Iliescu a devenit președintele României PSD-ul a controlat Parlamentul a ajutat și de PNL singurul care a rezistat atunci, în mod ciudat, a fost Traian Băsescu, cel care a câștigat primăria capitalei. Acum nu mai este cazul nici de un Traian Băsescu. Nu știu ce s-a întâmplat cu, la sectorul 1 în care locuiesc cu doamna Clotilde Armă. A câștigat sau nu? Deocamdată, Biroul Electoral Central de rezultate parțiale, și după numărarea vreo 30% din voturi, la ora 7 dimineața, Tudorache de la PSD era în fața doamnei Armon cu vreo 2 puncte. Iată, da? Deci, se reface fotografia din anul 2000. În, în, cred că în 2000 am senzația că PSD a pierdut atunci un sector. Nu, nu mai știu exact. Actorul pădure luase e... ceva. Da, deci, da, pentru da, prima parte. dată când PSD ar câștiga tot, adică 7 da, din 7. Deci, e mai rău decât în 2000, din punctul ăsta de vedere. Și de ce se întâmplă asta? Se întâmplă asta pentru că uh, suntem în de deșteptarea, da? Pentru că deșteptarea din uh, 2014, să spunem, deșteptarea de după colectiv s-au dovedit doar niște presăriri prin somn urmate de recăderi în torpoare ale nu știu cum sunt, conștiinței publice, civice oamenii au ieșit în stradă au mers la vot, la coadă în 2014 și și -au, au înlăturat PSD-ul, au înlăturat pe Victor Ponta de la Cotroceni și apoi din Palatul Victoria. Și ce a urmat după, până acum, la aceste alegeri, asta determină rezultatul. Prestația președintelui Iohannis, care a fost purtat pe sus până în scaunul de la cotrocii, precum și prestația guvernului Cioloș sau a Partidului Național Liberal, sunt cele care au determinat răspunsul. Să-i spunem un răspuns nervos și apatic în același timp din partea alegătorilor. Cei apatici nu au venit, și acesta este lucrul cel mai grav, în capitală absenteismul masiv, iar cei nervoși au spus de ce la, mai dat jos pe Ponta Domn și gașca lui de ce i-ați mai da jos, ca să se întâmple ceea ce avem de atunci, hai să o votăm pe doamna Firea asta s-a întâmplat, după părerea mea, în această duminică Moise, pe tine te-am auzit aseară vorbind de non-combat din partea liberalilor. Nu, nu, nu e vorba de un non-combat. Ei, în primul rând, că nu au reușit să facă altceva decât, mă rog, decât PSD-ul, de fapt. Ei au început, din toamna trecută, să facă un proiect de integritate în care ziceau ei, doamne candidații noștri, să nu mai fi fost traseiști, să nu fi fost pe la DNA. Până la urmă, uite, exact exact, candidații, exact câștigătorii pe care am auzit la buletinul de știri de la ora 8 sunt de fapt niște peneliști mascați susținuți de PNL. Că la Târgu Mureș, la Vâlcea, la Brașov, PNL-ul și-a pus niște candidați, dar de fapt ei au sprijinit pe independenții care sunt pe la DNA, unii condamnați definitiv, unii și-au ispășit și pedepsele, alții abia urmează să se ducă în judecată sau sunt deja în curs de judecare. PNL-ul a jucat o șaradă de asta, de băie, dar proși mai sunteți voi, mă uit, ce deștept suntem noi. S-a dovedit că și dacă au reușit să ia Brașovul de exemplu sau Târgu Mureș din câte văd se profilează, da? Sau vulcea în mod categoric sau și mai sunt și alte orașe. Uh, mesajul general al țării pentru PNL este o să muriți ca PNţeu. Nu merge să faceți a zecea oară șmecheria pe care a făcut-o oprescul la București. Asta a fost principala problema a PNL-ului. Pe de altă parte, la fel cum spunea domnul Popescu, în momentul de față, Iohani și PNL au o problemă unul cu celălalt. Adică Iohannis nu mai înțelege ce să facă cu PNL-ul, iar PNL-ul, care prin cei doi bicefali, cum să le zic, liderii, da, hai, așa. care nu au fost altceva niciodată decât niște teleghidări are președintelui Claus Iohannis PNL-ul nu mai știe în momentul de față dacă l ajută sau nu l ajută faptul că e teleghidat de Iohannis pentru că Iohannis cum a crescut fără niciun motiv pe euforia publică în 2014 la fel s-a dus în jos după aceea nefăcând nimic că omul n-a făcut nimic nici înainte, nici după ce a devenit președinte. Deci el a fost constant, atâta doar că așteptările au fost mari. De la cota aia de popularitate de 60%, cât avea după alegeri, probabil că s-a dus la jumătate, iar ăștia de la PNL stau și se uită și zic frate, dar noi cu Iohannis ce facem în momentul de față că asocierea cu Iohannis, uite, nu ne mai ajută? Și ei nu înțeleg ce li se întâmplă. Cam asta li se întâmplă, în opinia mea. Deci pnl nu are un lider, dar PSD-ul are... PSD-ul, da, PSD-ul măcar este coerent în, în lupta sa anti-anticorupție sau în lupta sa pro-corupție. Deci ei acolo, la ei e pe față. Liderul suprem este condamnat definitiv. Ei, cum zicea domnul Popescu aseară foarte bine la televizor, frate, ei au un scop foarte clar. Ei trebuie în perioada următoare să-și dezincrimineze niște infracțiuni pentru care unii sunt cercetați, alții sunt trimiși în judecată, iar alții, cum e cazul lui Dragnea, au fost și condamnați definitiv Dezincriminarea duce atenție inclusiv La anularea uh, Condamnărilor respective Adică a, până acolo e miza Ei sunt foarte coerenți din punctul ăsta de vedere Sunt pe față Problema noastră a țării este că De când PSD-ul e pe față din punctul ăsta de vedere N-a pierdut foarte multe procente Adică are un electorat al lui Care zice bă dar cine interesează Pe noi că ăștia sunt cu corupția Cu anticorupția că iau șpagă că nu iau șpagă Să ne dea Aseară am avut surpriza, plus că mai e o problemă, nu știu cum să spun. Ei au uh, niște lideri foarte, foarte vizibili din punctul ăsta de vedere. Aseară la televizor, în spate, un grup uh, de bunicuți acolo, atunci au aflat pentru prima dată în direct cine e Nicu Șordan. Zice, da, usb ăsta ce e mamă, că acum o aflăm de el, știi? Da. Adică, aici aș vrea să intervin și eu, dacă îmi permiteți, eu spre deosebire de voi Moise și domnul Popescu nu sunt chiar atât de întunecat în dimineața. Asta, mă rog, cred că sunt precum copilul care a găsit o balegă uscată în curte și acum se uită după ponei. Mie îmi place, adică mi se pare că vestea bună este USB-ul. Adică imaginați-vă că uh, un, o formațiune politică a, practic necunoscută a obținut aproape o treime din voturile în București cu un soi de locomotivă care nu este în stare să se exprime la televizor și mă refer la Nicu Șordana. Deci starea de așteptare a publicului este atât de mare încât oricine face în mod serios un demers să ocupe locul ăsta de partid care vrea să reformeze cu adevărat, care vrea să fie cinstit, care acționează în sensul ăsta, care aduce oameni noi poate să obțină rezultate. Observația la sectorul 3, mă o secundă, numai o secundă, da. imediat închei. La sectorul 3 a luat 20% o doamnă de nu știe nimeni cum o cheamă, doamna Roxana Vrig, de la USB. La sectorul Eu 1, 1 doamna Clotid, Clotilde Armon care este exotică, prin totul, adică prin accent, prin uh, pasiune, prin modul prin care face politică, pentru că face ca afară. Iese în stradă, se duce, vorbește cu oamenii, dar și prin experiența ei profesională. Are două mastere la MIT, la Massachusetts Institute of Technology. Este ceva mai în politică românească. Aproape ca câștigat. Ăștia, tipii ăștia de la USB, Uniunea Salvați Bucureștiu, ca să-i spunem numele, că nici nu știe lumea cine să ștea, n-au avut suficienți oameni ca să înscrie, uh, pe, să, să completeze listele de pentru câteva sectoare. Acum se transformă într-un partid național, sigur că este altă, mișcare de pește, altă mâncare de pește, dar eu cred că dacă în Parlament, în toamnă, intră o formațiune precum Uniunea uh, Salvață România, România, care să aibă 10-15%, e bine, cu totul altfel va arăta Parlament. Și închei cu PSD-ul. Imediat, stai puțin. Închei cu PSD-ul. PSD-ul întotdeauna a fost, întotdeauna, întotdeauna, a fost partidul care a luat cele mai multe voturi. Faptul că a câștigat șapte sectoare nu se datorează neapărat faptului că PSD ar fi devenit deodată mult mai puternic, ci acestui sistem de vot blatist care a fost pus la punct de PNL și PSD ca să-și conserve niște funcții iar în bucurești terenul a fost curățat pentru că poprescu l-a scos din joc de neau aici e vina PNL-ului. Da, în țară o să vedeți pe votul politic, PNL-ul și PSD-ul sunt probabil aproape de termeni înțelegeri. Oh, nu, cred că aici te înșel. De fapt, eu zic să așteptăm rezultatele alea, că mie că se profilează un rezultat cuprins între 50 și 70% pentru PSD, pe, la vorbim de Consiliile Județene. Dar vreau să spun, Vlad, că chiar dacă probabil că ai dreptate în legătură cu USB-ul, USR-ul sau cum să o chema el, asta nu exclude scenariul domnului Popescu. Din contră, pentru că ei nu sunt poziționați suficient de bine încât să obțină mai mult de 10-15%, cum ziceai și tu în această toamnă. Ceea ce ei, ei, sunt, ei se poziționează pe opoziție pentru alegerile din 2020, de fapt. Asta face USB-ul în momentul de față. Ceea ce înseamnă că în toamnă, exact în 2000, exact în 2000, urmează un val de asta, Gata, domnule, a luat PSD-ul tot, fugiți. 10-15% înseamnă participare la guvernare. Nu neapărat. Și condiționat? Vlad. De ce domnul Popescu? 10-15% în condițiile în care PSD-ul nu obține mai mult de 35%, 40% în toamnă? Înseamnă participare la guvernare. Și înseamnă posibilitatea pentru președintele Iohannis, dacă reușește cineva să-l trezească din torpoare, să numească un prim-ministru al unei coaliții din care să facă parte și un partid reformist. Eu sunt mai, optimist din punctul ăsta de vedere. Problema azi, mă nu înșel. este USB-ul. Iartă-mă că Problema da. nu e USB-ul. Problema e PNL-ul în momentul de față, cel care deține titlul postura de principal partid de opoziție la Impostura. PSD, să Impostura. Formula de care mă întreba uh, George Zafiul la începutul emisiunii pentru aceste alegeri uh, o, o spun acum. Ce e mai rău decât un partid penal? Un partid penibil. Asta este învățământul pe care îl tragem din aceste alegeri USB nu este consecința pe care o așteptam cu toții după colectiv Este o, Nicușor Dan este totuși un om vechi de ani de zile nu este o noutate pe scenă iar USB a însemnat și pentru mine pentru că l-am votat pe Nicușor Dan și USB-ul a însemnat pentru mine ce să votez altceva? Păi cei pe care îi știu, ceilalți candidați de la partide. Da, știu e soluția ce le poate de fugă. Da, e soluția de fugă și asta va fi și în toamnă. M-am dus la USB, nu? Pe doamna da. Clotilde Arman, credeți de la sectorul 1 pe care am votat-o, credeți că o cunosc? Nu o cunosc. O cunosc dar asta, asta devine o calitate în clipa Zici. în care îi cunoști pe ceilalți și știi de ce exact. sunt care. Exact. Deci m-am întâlnit Pate. de vreo două ori cu doamna Clotilde am la televizor Mai pe la machiaj așa Bine, am văzut-o inițial la televizor și am remarcat imediat Nu exact, e autentică Exact, are personalitate foarte puternică, expansivă chiar Spre deosebire cine de cine mai este Jordan? autentic? Știți cine mai este autentic acum? Cioloș Nu vorbesc de guvernul domnului Cioloș Dar Cioloș așa cum e el, cu ezitările Și domnul e onest Are o anumită autenticitate Acum, nu știu dacă o să și intre în politică sau ce o să fac. Deci, ca să revin la ideea asta, i-am spus, doamnă dumneavoastră trebuia să candidați la primăria generală, pentru că atunci am fi avut și noi, vorbesc de la Armand, am fi avut într-adevăr o bătălie la primăria generală. Ea a fost foarte surprinsă din ce am văzut eu de rezultatul de la sectorul 1, dar... Să știi că nu e că e mai eccentric sectorul 1, că sunt mulți corporati sau mai știu. Nu asta e. Adevărul e că noi, electoratul din România, e ahtiat după ceva nou în care să creadă. Nicușor Dan nu o să poată niciodată mai mult. Uite spre deosebire de domnul Popescu, eu le-am luat, la puricat uh, programele. Și am ieșit, și am scris, am dat și la televizor, și la radio. Done, nu e diferență mare între programul lui Firea și programul lui Nicușor Dan. Ăsta e adevăr. e diferență de oameni, Moise? În Vlad... diferență de pe aia știm. Deci pe firea, pe PSD-știi îi știm. Am înțeles. Nu. Băi, Există vreau mai mult. Vrei vrei să spun. Frate, vreau să nu mai votez împotrivă. Și eu, uite, și domnul Cristian Tudor Popescu, băi, ne-am dus la vot din nou ca să dăm un vot împotrivă. Pentru că exact perspectiva asta iar tu zici, dar o să ai o surpriză, prietene Petreanu, o să fie iarăși de actualitate gluma aia, Times New Roman din 2000, 2012. Carpații sunt o fortificație inventată de daci care se apre de PSD Ăștia să ia trei. 30-31 de județe și acolo să vezi tu vot politic. Deci stai să vezi rezultatele alea și după aia să vezi ce se profilează pentru această toamnă. Deci important e ca PSD-ul din punctul ăsta de vedere. Bun, acum eu nu sunt neapărat, deși nu simpatizez niciunul din partidele vechi, dar dacă vrei să discutăm așa, e important ca un partid, PSD în cazul ăsta, să nu obțină mai mult de 50% într-un consiliu județean. Pentru că altfel se pot crea diferite alianțe. Asta este, asta este ultimul, adică obiectivul, e noua linie de apărare a liberalilor. Voi să nu ia aia, dacă s-ar putea să nu ia aia 50%... Vor lua peste 60, face... împreună cu aliații lor ALDE și UNEPR, asta nici nu mai contează, Va vor lua, lua de... peste 60% la nivel național din voturile exprimate. O să vezi. Okay. Pe Consiliul nu, nu, nu din voturi, e, voturi, e vorba de uh, proporția de mandate din Consiliu, de controlul asupra Consiliului. E o diferență aici, nu din totalul voturilor așa Eu am în înțeles ce spui tu, o să da. vezi. Bine. Vorbim după amiază, mai spre seară când da, o să dumne, vină să, rezultatele. Să și sperăm că atunci când e mai când e mai întuneric se vede luminița mai bine. De, <laughs> ce să zic? Deci bă, mare de zic? fapt singura surpriză, dacă este o luăm singura luminiță de la alegerile astea a fost doamna Franzoica. Mă iertați. Da, la da, deci, a câștigat. Stai că vreau. încă nu s-au dat rezultatele finale. Stai să, stai să așteptăm. Stai să așteptăm. Există, știi cum e, speranța m-a murit de mult. Dar important este, important este asta și din punctul meu de vedere asta este semnalul. Frate, oamenii așteaptă niște personalități. Să spun acum, uite, că se pregătiseră niște lucruri și despre Clotilde Darman. Ea a lucrat, a fost manager de multinațional, cum zicea cu MIT-uri, cum zicea Petreanu. Se pregăteau niște lucruri foarte urâte pentru ea. Că a făcut Bechtelul. Da, domnule, a făcut Bechtelul. În sensul că ai e o autostradă care nu s-a stricat în 8 ani. Firma, firma la care a lucrat a urmărit construcția, consultanța. Că Bechtelul a costat mult acolo, a negociat statul român. N-a negociat Clotilde Darman. Mă înțelegi? Femeia este extrem de entuziastă, știe ce spune. Pro programul pe sectorul 1 e diferit de ăla de pe București. E nu e cu hipstererile lui cu Jordan. Nicușor Dan e un candidat de stânga, asta e o chestie pe care, mă rog, mai putem să o mai dezbatem o perioadă de aici încolo. Omul, omul are viziuni de stânga, asta cu dreapta și Nicușor Dan, dar eu m-am dus și l-am votat, frate. M-am dus și am votat împotriva PSD-ului, pentru că ceea ce contează cu adevărat în acest moment este exact justificarea, cum acum ce zicea domnul Popescu a la televizor, justificarea pe care o vor da ei acestui vot pentru ceea ce urmează pe mai departe. Aia bătălia, că, ne, că nu știu cum o să mai, ce o să mai rămână piatră pe piatră din țara asta. Da, te da. văd foarte, vă văd foarte domnul, Da, domnul Popescu. Eu pot să mă duc să mă cul la loc. <laughs> deci, românul care s-a deșteptat și acum se duce să cuci. Nu, domnul Popescu, mai rămâneți treaz, vă câțiva da. ani, că mai avem nevoie, domnule. Eu cred că foarte mulți nu s-au trezit ieri cât să meargă la vot și să... Să schimbe niște lucruri. auzizați un popescu cu stația. Așa că de. am eu o întrebare, o ultimă întrebare. De. Credeți că în toamnă, asta cu anticorupția mai are vreo șansă, mai e vreo temă sau e moartă în coteță? Din, din punct. Din, vedeți că sunt două. Două răspunsuri. Din ce punct de vedere e moartă? Din punctul de vedere. Electoral, al... ca și campanie, ca și da. argument. Electoral Pentru că, hai să zicem, la alegerile locale. Da, la alegerile locale. Oamenii vor, ăla bă, a făcut, știe, cu asfaltarul, ne-a ne pus panseluțe. Copenali, dar, în toamnă, e un vot politic. Văzut. Politic va fi tot mai puțin aducătoare de voturi anticorupția în toamnă. Ea continuă acum datorită determinării cu care acționează DNA-ul. Dar și această determinare poate să fie, la un moment dat, amortizată de factorul politic. Deci nu, nu va fi o temă cu care să câștigi cine știe ce voturi în toamnă anticorupția. Am După cum văd eu electoratul în clipa de soară. Ceea ce nu e neapărat rău, domnul Popescu, dacă îmi dați voie să intervin. Până la urmă, dna este o forță pozitivă în rău, care schimbă, de fapt, România în mod pozitiv, dar care nu-i poate asigura progresul că nu face programe dna -ul. Poate totuși ar trebui să vină niște oameni care să zică, băi, eu fac asta, bine, sunt și cinstit, dar uite, am acest program și cu acest program realist vreau să câștig alegerile. Aia înseamnă până la urmă, nu guvernează nu guvernează DNA -ul. DNA -ul de neau. îi arestează pe corupți. Deci. Păi am spus eu că guvernează de neau, guvernul își face treaba de neau, iar neapariția acestor oameni pe care i-am așteptat, să zicem în ultimii doi ani, duce exact la tocirea. Uh, și eu știu apetenței populației pentru anticorupție. Oamenii își pierd încrederea în acest concept. Bun, am văzut, ne-a ne și ce? Asta înseamnă că o ducem mai bine noi? Pentru că asta este ultimul criteriu de judecată. Nu cel moral, nu faptul că statul de drept, mai multă justiție și parte. în ultimă distanță o ducem mai bine, nu. Ei, atunci hai, mai lăsați-ne cu anticorupția asta că ne-am lămurit. Chiar așa, mai ușor cu pianul. Pe scari. mulțumim domnule Popescu pentru intervenția mulțumim. de astăzi din deșteptarea de la Europa FM. Moise, rămâi cu noi pentru dublu sau nimic? Da, frate, am promis astăzi vreau să câștigă lumea și la Europa FM că uite, lumea vrea să primească ceva. De Vlad, mi-e ori... mi -e frică de momentul ăsta. De atâtea ori, ori mi-a dat un... mesaje, ce întrebare asta, domne? Sunt întrebări grele, nu știu ce, și am dat ocazia astăzi să fie el deci, Moise, astăzi în se... concursul ei, el o să facă întrebările, S se va confrunta cu realitatea, va vedea cum e cu concursul. Hai Mai să fi. vedeți, hai să vedeți atunci cum va fi. Rămâneți cu Europa FM, ne întoarcem imediat. Deșteptarea cu Vlad Petranu și George Zafiul la Europa FM. of you I felt Când I, I need you la Europa FM și 44 de minute după o ploaie de primari PSD, să nu uităm de inundațiile care au afectat România pe aici pe acolo în ultima perioadă. O ploaie care a durat câteva minute, a fost suficientă cât să dărâme un pod și în localitatea Vasloană-i Lucrările la respectivul pod au costat vreo jumătate de milion de lei, dar în cea mai mare parte ele au fost efectuate doar pe hârtie, până la reconstrucția unui pod nou, pe care să se circule în siguranță, locuitorii trec peste rău, pe, stăru, pe o improvizație de pod sau prin apă Sorin Saizu are detalii în turul României Bună dimineața, Sorin Bună dimineața Știți voi acela cu podul de piatră S-a dărâmat, a finisat și l-a luat da, da, da. Ei, Cam cântecul ăsta Îl cântă primarul cetățenilor din Ivanește O dată la patru ani și culmea aceștia chiar îl cred uh -huh. Așa cum spunea o abundentă a fost suficientă ca podul peste râul Racova, construit în urma inundațiilor din 2011, să fie din nou luat de ape. La sfârșitul anului trecut, inspectorii curții de conturi au descoperit mai multe nereguli în legătură cu modul în care au fost gestionate fondurile primite de comună pentru combaterea calamităților. 700 de familii au rămas izolate în urma inundațiilor care au distrus podul ce leagă centrul de comună cu satul Broșteni. Primăria Ivănește a încheiat în 2011 un contract cu o societate în valoare de peste 480.000 de lei la care s-a adăugat și TVA. Banii TV au evident folosiți pentru amenajarea podului peste râul Racova în satul Broșteni. Inspectorii curții de conturi au descoperit însă, în urma controlului la primăria Ivănești, că s-au decontat banii, dar fără temei legal. Mai exact, nici ei de la primărie și nici constructorul nu au putut dovedi că la pod s-au folosit anumite cantități de materiale, misii, balast, piatră, spartă. La data verificării în teren s-a regăsit doar un stoc redus de balast necuantificat cantitativ și valoric. Mai mult, dirigintele de șantier a recunoscut de altfel că materialele necesare execuției podului nu au fost nici de calitate și nici în cantitatea consemnată în contract. Tocmai din această cauză, podul a fost acum din nou luat de ape și nimeni nu știe când va fi el refăcut. Da, nimic nou, exact ca în România 8 și 47 de minute Îți mulțumim tare mult, Sorin Ne grăbim puțin pentru că am vrea să facem Cunoștință cu, gadget, cu Știrea despre gadgeturi. Vlad ne-a pregătit astăzi Un ac de cusut care ar putea să ne ajute Pe fiecare dintre noi să-l folosim Fiți atenți! Europa FM. Europa FM Pe aceeași frecvență cu timp that's Aș vrea să mulțumesc pe această cale Gala Catering pentru micul dejun cu care ne-a surprins în această dimineață. Croasante, uh, niște selămior, niște mai zi tu Luca. Hai, Proșuto, ca, somon, toate ah. înfipte în croasante. Da. Deci, au au făcut-o special, știau că nu sunt eu acolo. Sau? Da, da, exact, da, da, exact, da. exact, exact. Mulțumim Gala Catering. Mai <laughs> tare, polecum, acum. Gadget News la Europa FM. Un gadget încântător azi, acul de cusut. Cu care oricine își poate coase un nasture, chiar dacă n-am mai cusut niciodată nimic până acum. Hai, hai să vedem. Da. Din când în când ne mai cade decât un nasture, știți cum e? Acum, ca om trecut prin armată, eu știu să cos. Dar acum nu se mai face armata. Cât bărbați se mai pricep? Râde de noi atunci. Nu ne-am știut eu, armata. nu știu. să cos nasturi. Un nasture lipsă la cămașă, la Sacou sau, Doamne ferește, la Șliț, e mare <coughs> rușine. E semn că ești complet nedemânatic și de lăsător șleampăt. Așa am fost învățat eu. O să eu sunt obișnuit cu de lipsă de la sacou. De ce? De că din cauza burții. <laughs> Bun, hai să trecem. care e treaba cu gadgetul de azi? Cineva va inventat deci un ac care este și ață în același timp și la care adaugi un soi de nod preformat. Ne explic imediat. Întreg dispozitivul e de plastic. Acul este ascuțit ca orice ac și are o grosime de 0,8 mm. E suficient de rigid ca să pătrundă prințesătură, dar suficient de flexibil ca să-l îndoi și să-l mai treci odată prin gaura nasturelui. Deci, la un capăt, cu flexibil e ascuțit, la celălalt capăt e prins de un opritor. Trebuie să vă imaginați o, o șaibă plină. Uh -huh. Cum funcționează? Bagea cu prințesătură, tragi până ajunge opritorul la țesătură pe partea cealaltă, apoi trece acul de jos în sus prin gaura nasturelui, îl îndoi și îl treci de sus în jos Prin cealaltă gaură a nasturelui Apoi prin țesătură și prin găurica opritorului Care ține contra pe partea cealaltă Am înțeles, Tragi, da. Se blochează automat Tai cu farfecuța și cu, sau cu Și gata e cu sunasturele Luca? Și, tot, și totul se leagă prin bluetooth la telefonul mobil Care îți spune la sfârșit dacă ai făcut bine sau bă, nu Este o chestie super ingenioasă Foarte da, da. simplă pentru oricine a făcut armă. Să în amintim că eu cu Luca nu Bun, da, încă ceva da. de spus apropo de acul ăsta super șmecheri. Inventatorii vin din Milano. Milano e un oraș care a crescut și s-a îmbogățit din industria ușoară. Crăitorii milanezi au făcut orașul faimos, cum e azi și foarte bogat. De altfel, unul dintre cele mai cunoscute monumente ale orașului e acul cuață înfipt în pământ în fața uneia dintre gările orașului. Și iată că din Milano vine reinterpretarea asta ingenioasă a unui instrument atât de vechi, de simplu și de puternic. Oh. Mie mi se e pare atât de că... bun gadgetul că intenționez să mi leau și o să-mi rup singur nasturii de la toate cămășile. Doar, doar ar să Cascara. mă joc cu nastul ăsta. Cu... Ah. Da. Unii bărbați ar face orice, numai să nu se însoare. <laughs> Rămâneți cu noi, avem știri, în 6 minute la ora nouă. Vara asta ocupăm Marea.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 Cele mai bune oferte le găsești doar la practică. Te încuială de socru marmoron pe bază de granule de marmură la doar 139 lei galata de 25 kg. În plus ai și grundul gratis. Grăbește-te, nu rata oferta! Practica la casă, la casă. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi. Este ora nouă, bună dimineața!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 Cifre actualizate de la Biroul Electoral Central cu rezultate parțiale pentru Primăria București, dar nu în măsură să schimbe clasamentul, la jumătate în această dimineață datele arătau astfel Gabriela Firea, PSD-ul NPR, 43,02% dintre voturi, Nicu Șordan, salvați Uniunea Salvați Bucureștiul, 30,5%, Cătălin Predoiu, PNL, 11,17% și Robert Urcescu de la PMP 6,4%. Față de exit-polurile de aseară, asistăm deocamdată la o răsturnare de situație la Primăria sectorului 1, pe primul loc se află acum candidatul PSD Daniel Tudorache, urmat de candidata Uniunii Salvați Bucureștiul Cloti Alman, arată rezultatele parțiale. Valentin nu relatează. La primăria sectorului 1, primele rezultate parțiale o dădeau câștigătoare pe franțuzoaica Clotilde Armand, candidatul Uniunii Salvați Bucureștiul, cu 32,37% din voturi, dar cu o diferență de jumătate de procent în fața candidatului PSD Daniel Tudorache. După centralizarea mai multor voturi, Daniel Tudorache a trecut pe primul loc cu 33% din voturi, urmat de Clotilde Armand cu 27,23% din sufragii. Primăria sectorului 2 va fi condusă de Actualul viceprimar Mihai Toader, candidatul alianței PSD unpr cu 40% din voturi. La sectorul 3 rămâne primar Robert Negoiță. Socialdemocratul a câștigat detașat cu 64,4% din voturi, primar PSD și la sectorul 4. Medicul Daniel Băluț a obținut 37,3% din voturi, potrivit rezultatelor parțiale. Situație similară și la sectorul 5. Socialdemocratul Daniel Flore are 36,1% din voturi, la sectorul 6 primar va fi Gabriel Mutu, PSD, după ce a obținut 38,7% din voturi. Focșaniul a dormit seară cu primar liberal, iar dimineața s-a trezit cu unul democrat. Victoria PNL, transmisă aseară de candidatul formațiunii la primăria municipiului Ionuț Ștefan, care a citat un exit poll din mai multe secții de votare, s-a dovedit a fi falsă. După ce s-au numărat voturile, s-a dovedit că primăria a fost câștigată de fapt de PSD. Transmite Claudia Toader. Candidatul PNL la primăria Focșani, Ionuț Ștefan, alături de întreaga echipă PNL, a sărbătorit seară la ora 10 victoria. Ștefan a citat rezultatele unui exit poll făcut în municipiul Focșani, care îl dădea câștigător la o diferență de 10% față de principalul său contracandidat Cristi Mișile. însă după ora 23 au început să vină rezultatele numărării voturilor exprimate în secțiile de votare din Focșani, acestea indicau un ușor avans al candidatului PSD Cristi Mișile în fața lui Ion Ștefan, precum și faptul că psd știgă în fața PNL la Consiliul Local Focșan și la Consiliul Județean Vrancea. După ora 1, Cristi Misăil a postat un mesaj pe Facebook în care anunța rezultatele numărării paralele a voturilor. Aceeași numărătoare paralelă, făcută și de PNL, a indicat avansul candidatului PSD care ar fi obținut cu peste 1000 de voturi mai mult decât cel de la PNL. Din branca Claudia Toader, Europa FM. Victoria PSD în alegerile de duminică un test înaintea celor parlamentare din toamnă, scrie presa internațională care amintește de dosarul de corupție care au marcat alegerile locale. Acest vot este primul pentru clasa politică după tragedia din Clubul Colectiv, amintește agenția France Press. Detalii aflăm de la Ștefan Leunte. Partidul Social-Democrat obține o victorie într-un scrutin cu valoare de test. Reuters citează sondajul curs Avangard efectuat pentru televiziunea publică și o dă drept câștigătoare pe Gabriela Firea, însă amintește de dosarele de corupție care au gravitat în jurul alegerilor. France Press scrie că peste 18 milioane de români au fost chemați la urne duminică pentru a-și desemna cei aproape 3.200 de primari și zeci de consilieri municipali și județeni, un scrutin marcat de multiple dosare de corupție vizând candidați sau foștedili. Agenția franceză precizează că prezența la urne este comparabilă cu cea din 2012 și că 5 dintre cei 6 primari de sector sunt acuzați în diverse dosare de corupție. În total, 51 din cei 109 primari din orașe mari din România au fost condamnați sau anchetați pentru corupție ori au fost declarați incompatibili să candideze, scrie Associated Press. Incendiu în această dimineață la fabrica de încălțăminte din localitatea Jilava, județul Ilfov. Flăcările au cuprins o suprafață de aproape 2000 de metri pătrați, anunță reprezentanții Inspectoratului pentru situații de urgență. La fața locului au fost trimise 12 autospeciale ale pompierilor, o mașină de descarcerare și două ambulanțe. Cei de la ISU susțin că nicio persoană nu a fost rănită. Urmăriți subiectele orei, dar și alte informații pe știrile europa.fm.ro Mulțumim pentru știrile Europa FM, Ioana Sport, Luca Pastia! Bună dimineața! Novak Djokovic a triumfat în premieră la Roland Garros. Liderul mondial a câștigat turneul de Grand Slam pe zgură, singurul major care îi lipsea din palmares după ce l-a învins în finală pe Andy Murray. Sărbul a pierdut primul set la 3, dar s-a impus apoi cu 6-1, 6-2, 6-4 la capătul la 3 ore și 5 minute de joc. Djokovic devine astfel primul tenismen după Rod Laver în 1969, care este campiona în titră la toate cele patru turnee de Grand Slam. Golden State Warriors a învins-o cu 110 la 77 pe Cleveland Cavaliers și conduce cu 2-0 la în finala NBA. Reprezentanta conferinței de Est, campioana în s-a impus și un al doilea meci jucat pe teren propriu. Green a fost în mare formă și a marcat 28 de puncte pentru Golden State, iar vedeta echipei Steph Curry a contribuit cu 18. Următoarele două meciuri se vor juca la Cleveland, miercuri și vineri. Finala se desfășoară după sistemul cel mai bun din șapte meciuri, astfel că Golden State mai are nevoie de o victorie pentru a cuceri al doilea titlu consecutiv. Luca Bastia, mulțumim! 9 și 6 minute! nu nu ratați dublu sau nimic că avem de dat 800 de euro în această dimineață ar întrebările vin de la Moi siguran. dacă nu l-auziți deși e foarte vocal în dimineața asta e pentru că se concentrează Europa FM pe aceeași frecvență cu tine Hey in the life of tunes let's make one I know I made some mistakes Got some troubles in my life But I know I can step on the brakes Never before 10 minute ascultați deșteptarea la Europa FM oriunde ați fi pe teritoriul României sau în străinătate, de ce nu? E bine să ne ascultați. Vlad? Da. Au fost am alegeri? Cu alegerile astea, o nouă metodă de fraudare. Hai, mă, nu cred că da. se mai întâmplă asta. Mi-au mi care... scanat buletinul când am intrat în secția de votare. Da, mă rog, probabil că astea au fost cele mai corecte alegeri din 95. Că e sistemul acesta de scanare a buletinului care previne votul dublu, votul multiplu. De -aia e posibil să fi fost și prezență mică în unele locuri. Mm -hmm. Asta e un lucru care probabil pe care va trebui să-l discutăm zilele următoare. Nu s-au mai trezit unii, care, de la care sigur nu ne așteptam să se trezească. Da. Dar nu nu s-au mai trezit. Fost, nu cred că au mai. Adică nu au mai fost autobuze electorale, astea nu mai merge. Mm -hmm. okay. Bun, dar a apărut altceva, pentru că românul e super inventiv, această metodă de fraudare am descoperit-o este foarte tare, merge brici, mai ales în comunitățile mici. Flotanții, domne. Flotanții. Poate uh -huh. ți ai auzit uh, ieri știrea aia cu prezența de 200% într-o comună din Timiș. Așa. 200% pe la prânz. Secaș și în satul Crivobara tot de acolo. Nici nu știam că există astea două. crivobare prima dată m auzit, au căpătat însă acum notorietate națională. Prezență 200%. Wow. Bă, că vezi prezență 200%, te întreb ce Dumnezeu lui s-a numblat, cum e posibil. Și fiți atent că vă explic acum toată șmecheria. E vorba de dublarea alegătorilor de pe listele permanente cu alegători care au viză de flotant în comună. Deci cine stă pe bune unde stă, e pe lista permanentă. Și are drept de vot în localitatea respectivă, evident. Pe lângă ăștia, legele mai dă dreptul și celor care au viză de flotant în localitate să voteze. Deci, nu-ți mai declar domiciliul, adică nu-ți faci buletin nou, nu te muți cu totul, te duci la poliție, e viză de flotant că lucrezi în comună, că stai în comună, dar nu te-ai mutat, că te aduce cineva sau că te aduce cineva un candidat să votezi pentru el. Înțelege șmecheria? Tot este să te declare la un domiciliu, la o adresă. Și de ce spun că e o tehnică ce merge foarte bine în comunitățile mici? Pentru că în locurile astea unde sunt. 100 200 de votanți într-un sat pe listele permanente, dacă te învârte vreo 10 20 de flotanți ai tăi, poți să influențezi. influențezi masiv uh -huh. votul. Și 10% în felul ăsta, nu, sunt foarte ușor de obținut. Dar cum s-a ajuns la situația asta ridicolă din Seca și din Crivobara? La Crivobara, de exemplu, sunt 67 de alegători pe listele permanente, adică locuitori propriu-zis din comună. Ieri la amiază votaseră aici 36 de pe listele permanente și 95 de flotanți. Deci de aproape 3 ori mai mulți. La seca și până la miază, votaseră 107, de alegă, 107 alegători de pe lista permanentă, cam jumate din cei acolo, pe așa și 75 de flotanți. Și toți flotanții ăștia au apărut în ultimele zile de dinainte alegerilor, aduși chiar de doi dintre candidați. Unul primar, în funcție, altul contracandidatul principal. Fiecare dintre ei dă vina pe celălalt. Aparent au avut o înțelegere să nu recurgă la trucul cu flotanții, dar și-au pierdut încrederea unul în celălalt și-au luat fiecare situația pe cont propriu. Deci a, a fost o, sigur. Da. Deci a fost o cursă în armărilor cu flotanții. Înțelegeți? <laughs> Momentul în care s-au aflat, păi ce faci mă, aduci flotanți, aduc și eu flotanți. <laughs> și uite așa au ajuns că sunt 36 de voturi pe bune și 95 cu totul de flotanți de ăștia, puși cu domiciliu, sunt, au, au domiciliu formal, evident, cu zecile pe la primar acasă sau într-o curte unde nu mai e nicio casă, de fapt. Înțelegeți? I-a pus e, undeva doar să fie. Asta este cu flotanții. Mă gândesc că în București da. dacă toți cei care nu sunt din București și ar face viză de flotant, da, mamă, mamă, mamă, mamă, mama mama mama. E greu de făcut la, în zone cu mulți alegători. Așa adică e. unde ai mii de alegătorii greu să influențezi câți flotanți de ăștia să șmecherești. Bând într-o comunitate în care sunt 100 de voturi cu totul, am mai zis, dacă ți obții 20-30 de găsești la oraș, 20-30 de ăștia de nei ca nimeni, pe care i convins să voteze cu tine, le dai viză de flotan și ai făcut 20-30 din voturi. Auzi, de ce -și... asta e? Cursă? Cine câștigă la, la... la Corbeanca? Uh, nu știu, n-am rezultate ducat. da, Deci, asta e. Acum o să urmeze probabil acolo un acord de reducere treptată a flotanților după cursa în armoire. În funcție și de cine a câștigat. Acord! Deșteptarea. Cu Vlad Petranu și George Zafiu la EuroBGF! 带来 10 minute Vlad pregătește știrea bravo Moise pregătește întrebările pentru dublu sau nimic chiar Luca îl supraveghează Vlad nu știi ce bătaie se dă dincolo <laughs> pot oh, imagina deci avem deci știi că Moise da. de fiecare dată ne dă SMS-uri ce întrebări imposibile aveți sunt foarte grele și așa mai departe. nu vrei să știi Prin cea ce mai bună soluție e foarte bine că facem e foarte bine că face întrebările cu Moise cea mai bună soluție este să-i dai lui să rezolve problema. Așa. Să vezi ce este acum. Dar mâine nu cred că mai vine. Bine, hai să lansăm dublu sau nimic. 9 și 19. Aveți 10 minute la dispoziție să scrieți dublu numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM într-un SMS pe care să-l trimiteți la 1769. În mod automat vă puteți înscrie la concursul nostru oricând și pe site-ul europafm.ro. Dar dacă vreți să o faceți acum, puteți intra în joc la 176 să nou cu tarif normal, scrieți dublu numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM. Știrea Bravo e cumva tot despre alegeri. Um, Într-un fel da, este despre un primar care face lucruri minunate pentru comunitatea lui de mulți mulți ani încoace și Știrea Bravo vine astăzi din Vaslui, din județul Vaslui. În Vaslui mergem peste doar câteva minute. <fie>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 Alegi frepalete la fel de repede precum vorbesc eu acum. Ia furazolidon terapia, omoară bacteriile ce produc diaree acută infecțioasă. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Ma cum e, Ține! bine! Ține, Ține! M-am udat vaca jos, de pe acoperiș, sală. Și ada data să a ascult când eu zic că cele mai bune țigle. Siglele ceramice Terra Rosa de la Siceran. rezistente și durabile. Terra Rosa, făcute să țină.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 Mai ales Europa FM. Mă bine dispune dimineața. E muzica, așa pe toată gustina. Nu pot sa ajung la serviciu, să nu dau drumul la radio. Bună spre seara, Europa FM. Muzica foarte bună. emisiuni super tare, cel puțin dimineața, și emisiunea de la 1 și 15 a lui Moise. Temele lui Moise Gura nu pot fi decât apreciate. Europa FM este pe aceeași frecvență cu tine. Avem 9 și 29 de minute dezbateri nu pe tema alegerilor, ci pe tema dublu sau nimic. Astăzi foarte aprinse în deșteptarea. Dar până la dublu sau nimic mai avem un singur pas: știrea Bravo a zilei. Știrea Bravo de azi vine din Vaslui, din județul Vaslui. Am găsit un reportaj formidabil al agenției News.ro despre Comuna Pădureni și despre primarul Comunei Pădureni, este același primar aici, de mai mult de 26 de ani, un învățător, învățătorul Temistocle Diaconu. Și este un timp foarte modest, care după 26 de ani de primărie, nu doar că nu are niciun dosar la DNA, dar locuiește în aceeași casă bătrânească a părinților, are o mașină, o singură mașină, o nevastă care și e învățătoare o și o singură doi... Nevastă? <laughs> și doi copii. Și acum fiți atenți ce a făcut acest primar. Nu știm dacă a candidat din nou, dacă s-a ales sau nu, deci abar avem ar trebui să căutăm asta. Comuna asta a Pădurenii este singura din județ unde există o piscină care aparține comunității locale. A fost făcută în 2008, s-a amortizat numai din banii de bilete în trei ani. Intrarea costă 5 lei, recordul de vizitatori, 830 de persoane într-o singură zi. Comuna are 4.000 de locuitori. Primarul zice așa, citat de News.ro, ideea o aveam de multă vreme încă de dinainte de Revoluție, după ce am văzut că tinerii se duc la iazuri neamenajate din comună, unde se mai întâmplau și tragedii. Deci a făcut ceva pentru comunitate. După aia, pe cele 6 hectare ale primăriei din centru din centrul, au, au fost amenajate un lac de agrement, o zonă de echitație, un parc rustic de agrement, un teren de sport cu nocturnă. Cea mai nouă investiție de aici este Muzeul Satului, Casa Bunicilor, o gospodărie țărănească cu curte și casă tipică zonei. În acest an, Edilul și-a propus să construiască și un sat de vacanță cu 36 de locuri de cazare, prin care se oferă posibilitatea turiștilor să viziteze Comuna și întreaga zonă și din care, la fel, să câștige bani. Primarul folosește fonduri europene încă din 2005, din perioada de preaderare pentru dezvoltarea comunei. Și acum am o listă lungă de ce a făcut omul ăsta pentru comuna. A asfaltat un drum comunal de aproape 5 km între Pădureni și Davidești. A făcut canalizarea și stația de epurare în Pădureni și Vănești. A implementat sistemul de colectare selectivă a deșeurilor în toate cele șapte sate ale comunei. A construit un centru de zi de tip after school pentru 30 de copii aflați în dificultate, deci din bani europeni. Tot din bani europeni. A extins și modernizat școala gimnazială Pădureni. A reabilitat dispensarul medical, farmacia, cabinetul somatologic, centrul cultural, biblioteca comunală și teatrul de vară cu o capacitate de 1500 și ceva de locuri. Și mai are și alte planuri, asfaltări, piețe agroalimentare și așa mai departe. Deci este un primar care, băi, e ca la carte, e cum zice la definiție, să fie în sprijinul comunității și să facă acolo Mă, dar nu are ceva mai bun e. de făcut, serios, acum, decât să da. facă treabă. Nu știu dacă e un deci... exemplu pentru primarii care vin acum. Îi spunem bravo primarului Temistocle Diaconu din Comuna Pădureni, din județul Vaslui. Bravo, domn primar! Deci se face treabă la Vaslui Le spunem bravo celor de acolo Îl așteptăm și în București Poate dacă mai are timp Nu putem, nu putem băga Bucureștiul sub comun, Haide, în comună respectivă? Să-i dăm o șansă, doamne Firea Ce? Normal, prima șansă Hai să vedem, 9 și 32 de minute Avem dublu sau nimic imediat Nu știm de la cine vine întrebările Vlad, să știi că E bine că ești acasă Nu știm, e o bătaie ceva de sferiat Moise, Luca, întrebări mai ușoare Mai grele, e complicat Poate reușim în 4 minute să avem pe cineva în direct și să dăm start concursului. Deșteptarea cu Vlad Petranu și George Zafiu la Europa Prins, ne -a, ne -a prins piesa asta. Uh... Ce vorbești, mă, ce piesă? Că ne-au prins să avem niște dezbateri de, de patru ore cu dublu sau nimic. E cea nescuzați, mai încință da. păi cu ne fac întrebări nebun. din economie. Păi, Eu te-am făcut. Care-i problema? Acum am nu vrei la, să le la radio. Dat, vă rog frumos, vorbiți pe rând. Domnul vorbi. Moise, am o rugăminte. Faceți și o întrebare din economie simplă pentru populație. Și a făcut. Simplă. Da, să vă țin, Doamne, ferește acea întrebare. Haideți! Dublu sau nimic la Europa FM. Vlad, ai noroc că nu ești aici. Uh, Marius din Cluj e cu noi. Bună dimineața. Salut Marius. Marius. Marius, stai să lansperia pe Marius. Nu no, că Marius ești cu noi? Da, da. Bună dimineața. Ai noroc astăzi. A făcut da. Moi să Mariu, sunt simple să știi Prima este mai cu sceptis Dar e o întrebare din economie Nu e noi, e ultima, ultima Am o prima aia, dacă trece de aia a, o luăm, o, ține langa, Merită că tot banii mă. Îi dau eu, dacă trece, de, dacă trece de întrebarea Aia îi dau eu câte, 100 de euro deci, că Dacă trecem, îi dăm noi 100 deci de euro Deja a stricat concursul <laughs> Deci Marius se întreabă el ce vin mai ascult o piesă când ne punem noi la punct Ultimele de Nu reușim să ducem la bun sfârșit dezbaterea asta Așa că rămân în ordinea în care le-am stabilit domnul Moise Hai să-l rugăm Hai să-i zicem ascult Dragă Marius, nu vrei să alegi așa PNV? Vrei întrebările lui Luca sau vrei întrebările lui Moise? A... A lui Moise. -a, lui nu, Moise, gata. Dar vezi că prima e mai grea decât celelalte trei, adică dacă treci La de care prima pe Băi, te, te rog eu taci. Băi, dar nu e corect, <laughs> mă. Hai mă, pun eu pe aia prima. Dacă nu știe, mergem pe, pe întrebările lui Luca, că vă stric concursul și nu mă. putem să aia. mergem dacă nu știe, ne oprim aici. Totdeauna Uf, prima dată e mai greu. Da, am înțeles. Marius, Marius, te concentrezi, da? Moise, okay. te mai întreb o dată. Pune-o pe aia din economie. Așa, aia din economie. Frate, e o întrebare aia, aia din economie. Bine, bine, bine, bine. Asta mi-aș cerut, asta vom Vez făcut. Vezi de perspicacitate, Marius, da? Marius. Vlad, îmi doresc oh, să vin okay. mai, mai repede la radio. Pune-i, măi, <laughs> cu întrebări ajutătoare. pune ceva. ce oh, N-ai ce poate. să ajuți. Nu nu nu, nu, nu, nu. Trebuie doar să fii atent. Că adevărul e că nu e foarte grea întrebarea, dar trebuie să te concentrezi să fii atent, da? A, bine, asta Marius. Asta Da. așa, Marius, așa, îți atunci așa o să răspund la întrebarea asta, așa așa, așa. Dacă îți place să ai o okay. șansă, dacă nu, nu. Bine. Avem același reguli, patru întrebări. Le-a făcut Moise astăzi în mod excepțional. Vă reamintesc, Moise ne trimite mesaje permanent că întrebările sunt prea grele. O să vedeți cam care-i nivelul Pe, adică dificultate măcar ai o scuză dacă greșezi, zici, domnule, am cu ea domnul Moise, nu bă, ăla de Luca cu întrebare. Da, e... Și în mod excepțional, astăzi, chiar dacă tu o să te oprești la prima, la a doua sau la a treia întrebare, noi o să dăm citire tuturor întrebărilor pe care a Ca le să rădăm de mine sau de a, ce? Moise. Nu, nu, nu, ca să facem cunoscut publicului a, okay. Ca să facem atmosferă. Da, da. A, așa. Te poți opri oricând, Marius în timpul jocului okay. și rămâi doar cu banii câștigați până atunci sau dublezi de fiecare dată dacă însă greșești, banii rămân la Moise, că Moise îi dă astăzi. Așa am okay. stabilit. Moise Bine. dă banii. Da, E sigur Moise așa rămâne, da? Că nu dau banii? Schimbăm. Nu, că nu mai schimbăm nimic <cute> astea. Da, frate. De începem cu economia. Sunt simple, toate sunt simple, inclusiv prima care e mai grea. Bine, mult succes, Marius! Mersi! 100 de euro 100 de euro, Marius, te concentrezi, ai 8 secunde, ți-aș da eu 25, dar așa spune regulamentul, 8 secunde, ca să răspunzi la următoarea întrebare. Care este numele celui mai popular personaj anonim din folclorul românesc, nume ce în economie semnifică o creștere nejustificată a prețurilor? La am închis. Da. Poți să-i dau eu 100 de euro lui Marius? Poți să faci ce vrei. <laughs> Marius, îți plac Ma Marius te... Auzi, Marius, te mai gândești, nu? În continuare. <laughs> Frate, deci... Au mai serios, în mod excepțional. Hai mai gândește-te. Hai mai întreabă, Lod. citește o odată întrebarea. Care, care este mai... în numele celui mai popular personaj anonim din folclorul românesc? Punct. Nume ce în economie semnifică o creștere nejustificată a prețurilor. Deci asta cu creșterea ce folclor, nejustificată a fost uh, așa. Vrea la să de zici rătă. din bancuri, mă, ce folclor? Bulă, Marius. Bulă speculativă. Bulă, da, da, da, așa e. Era o întrebare grea? Pentru da. că nimeni n-a știut răspunsul aia nici da. mult. Mulcar... Pentru că zici folclor. Așa, și ce? Pentru că ce? Pai, Maria, dragul numai nu mai dă bulă cântă. <laughs> e e verde, barabulă. bulă? <laughs> Te cred pe cuvânt că dimineața a spus-o pe Gabi Firea cu <laughs> Simona. Dacă <laughs> e talentată, noi promovăm da, oamenii care sunt. <clears throat> talentați. Marius, băi, da. mie mi îmi pare rău, ți-ai făcut-o cu mâna ta. Eu zic să mergi spre întrebările lui Luca. Altfel eu o să-i dau 100 de euro de la mine lui Marius Pentru că a avut încredere în mine Ce să fac? <laughs> N-avem adică... voie? N-avem voie, nu știu -avem cum avem să voie. Îi fac un cadou Când e ziua ta Marius? A fost pe 24 Ei, mai, La, e, deci la gata, ai anii, O să iau numărul de la Marcela Și îți fac un transfer prietenesc de 100 de euro <laughs> Că mă simt cu conștiința în păcată Și nu știu cum o mai duc acasă și cum o mai duc la noapte Hai, <laughs> să, mergem și, hai să mergem și la următoarele întrebări Acum da, serios aici. Marius Asta era o simplu, ne, ne jucăm puțin? Ne ajuți? Ok. Hai. Bine. Știi cumva, așa, din întâmplare, sub ce conducător al României s-a votat și a aplicat eliberarea din Robia Romilor? Dragă asta nu? Nu știu. Înțeleg să nu fi știut oh, că s-a votat se... înainte de CUZA, de vreo două ori, și abia la CUZA s-a aplicat. De CUZA era vorba. Da. CUZA mă vedeam și eu. Da. Păi trebuia să spui. Stai așa că mai avem întrebări de simple de la Moise E plin de întrebări simple Care era numele mezinului familiei Moromete Din romanul lui Marim Preda Cel mai studios dintre copii Și singurul care își dorea să meargă la școală În ciuda eziterilor tatălui său Nicolae Vedeți, mă, că nu erau așa grele Și asta așa Și avea, Nicolae avea un pet Favorit BC, BC, BC, C. Așa Vedeți, um, pet, când ai spus Iam, Pet, mă, pet și gândit Hai da. să mai dăm o șansă mai, să Hai să-i dăm întrebările lui Luca, că sunt de -o de ori mai grele Cale ca mele Pe bune. Hai cu ultima că întrebare, mai am, am întrebare mai, am, mai am o întrebare de la Moise Marius N-ai scăpat așa, adică dacă tot ai da. intrat în direct Să profităm de momentul ăsta okay. Din ce oraș este originar Viitorul primar al Capitalei Gabriela Vrângeanu Firea Pandele <laughs> oh, Mai <e. laughs> Nu știu. Aspanați-vă București Nu. Moise, care a lucrat cu Gabi, el știe de unde? Păi toată lumea știe Ce spune? Toată lumea, lumea a lucrat cu Gabi. Gabriela Vrânceanu. Nu e domnul. Din Bacău. Evident, din Bacău. Evident din Bacău. Da. Bine, mai, avem o, mai aveam o întrebare. Din ce oraș este originar viitorul prim-ministru al României, Moise Guran? <laughs> Alo. Asta știi? De deci ce mă bagi în aceeași cu firea? Pe nu te bag în aceeași, ah. că stai puțin Unul e guvernul Așa. și alta e primăria Dacă n-ai știi că lucrez la Europa FM te-aș înțelege da, tu știi că eu sunt jurnalist și că nu mă moi să Emisiunea asta este despre intertaineri. Așa. Asta. Deci, ne -am, măcar ne-am distrat cu bulă. Niciunul da. dintre ei, Marius, să știi, n-a răspunsul care mie mi se pare evident. Deci, dacă n-am vorbit de bulă speculativă. Dar de... să vezi ce mă ceartă pe mine, că îmi trimite SMS-uri aproape în fiecare dimineață și mă ceartă că zgrele grele întrebările, că nu se face și uite ce întrebări a pus el, ai știut un răspuns. Ca să știe o țară întreagă, domnilor. Putem face altfel, știi? Putem să lăsăm pe Moise să aleagă. Pe Mariu să aleagă. Ori e a sută de la Moise. Da. Că-i face el un transfer, așa cum a zis mai devreme. Autograf. Da, ori începem concursul pe bune cu întrebările pregătite de Luca în dimineața asta. Mm? Tu pentru ce votezi, Vlad? Eu mă abțin de data asta. Da. Moise? Și-a băgat... Nu vrea să fie implicat. Și-a băgat menis cu un Eu sunt în rodaj, nu pot să avem la Așa, așa, domnul Stănculescu. Moise? Da, eu... Deci să aleagă Marius. Eu, da, sunt dau 100 de euro dacă pentru că a acceptat întrebările mele. Da? Dacă vrea să-și încerce șansa la 800 de euro pentru întrebările lui Luca, pe banii nu să fiu. Hai, Marius. Hai să le vedem și pe celălalt Păi nu, nu, întâi, adică v-ați hotărât Mai întâi rup contractul cu Moise <gri> Cu sută și pe urmă Ok deci Bine, nu-ți luau suta lui Moise pe bune? Nu, nu, nu, nu vreau suta lui Moise Nu vrei suta Așa, lui Moise Hai să începem, Dulu sau nimic, da? De o ediție foarte rapidă în dimineața asta <coughs> uh, Ești pregătit, Marius, da? Da Regulele rămân în picioare Începem de la 100 de euro cum se numește sinuciderea prin spintecarea pântecelui practicată în Japonia, în special de samurai în caz de înfrângere sau dezonoare? Harakiri. Cu câții, la sfârșit. Și termenul... Mai Termenul 2. Harakiri e la popular. Nu e sepuku? Harakiri zic țăranii. Sepuku, la nobilie sepuku. Prinții fac sepucu. Exact. Bravo. Bravo, dacă a zis... A zis Vlad Bravo, e cu Bravo Să nu vă mai deziceți de mine Nobili erau pileați sau comați? Atât era era La pileați, japonei o zi Ai 100 de euro, Marius, Bravo Bravo, Marius Mergem mai departe? Mergem Avem întrebări de la Moise Nu <laughs> okay. N-am făcut decât alea 400 Nu, nu, nu, ne-a oprit mai... Asta a fost o glumă, cu Moise ne-am distrat Dar acum vorbim serios Deci mergi sigur mai departe, da? Da, da 200 de euro 200 de euro, Marius Dacă îmi spui câte perechi de coaste are omul Numărele, repede 12 Băi, bă Și spun ceva, un secret Moi se nu știe câte perechi de coaste are <laughs> Păi mie mi-a ieșit Dar nu de, de, de robii, de alte alea Ia numărele, moi să-i avezi <laughs> Băi, m-am îngrășat, mi-e greu Din cauza asta <truză> Deci nici Ia. Opa. Deci Eu mă gândeam când am în frigider câte <truză> Bravo, Marius, să știi că ești mai bun decât Morițe Și decât Vlad Petreanu <truză> La un loc Pe loc și decât George <truză> Cum a fost firea la un loc față de micușor și Predoiu Vai de mine, în ce situație suntem, Marius Ai 200 de euro Tu... Tu trebuie să spui dacă mergi mai departe sau nu Sau te oprești aici Mergem Mergem, da? Bravo, ba, Marius Bine 400 de euro 400 de euro trebuie să-mi spui la fel de repede Care este cea mai mare peninsulă din lume? India Care? India Băi, sunt comparabile ca mei Da o Groenland Nu e peninsulă Groenland Groenlanda e insulă Da Da Dar da. da, nici Indiană, e cea mai mare da. Deși, cum te uiți așa pe hardă, ar putea părea Da Auzi, mă Dar oricum aștiu mai multe răspunsuri la întrebările mele decât la tale, da? Cred like, acum începe războiul. La cine, ce, cum s-a răspuns mai mult? Peninsula Arabică era răspunsul pe care l-așteptam, okay. Marius. Deci, luat... vezi, dacă rămâneai în contract cu Moise, eu om serios să știe, adică atunci când spune că plătește, plătește. Cred că meritam mai bine pe răspunsul meu. Așa este. Da. Așa este, Marius, îți mulțumim tare mult Bravo Marius, Mulțumesc oricum eu. felicitări sunt, sunt încântat că sunteți ascultătorul nostru Marius Mi-a plăcut Mulțumesc foarte mult că nu trebuie să vă dau bani <laughs> <laughs> Și că în același timp că ați vrut să câștigați banii Nu pentru că exact. am pus o întrebare mai ciudată Ci pentru că ați știut dumneavoastră răspunsurile Mi-a făcut plăcere Mulțumim tare mult mulțumim. Și nou, Marius, Marius, numai bine mai aveam o știre și nu mai avem timp decât pentru ea în momentul ăsta. O să rămâim cu noi. Da. Da. O să-i placă și lui, și lui Moise. Deci pur la bombuș în finalul acestei emisiuni dedicată în mare parte alegerilor. Fraților, există un site penali.ro o, pe care vă invit să-l vizitați chiar azi. Chiar acum, penali.ro, pe acest, scrieți acolo, penali.ro. Pe site-ul ăsta sunt toți primarii de orașe și municipii și președinții de Consilii Județene cu probleme penale. Urmăriți, judecați sau deja condamnați pentru diverse fapte de corupție. Ei pot fi aranjați sau afișați pe site după diverse criterii. Apartenență politică, situație juridică, condamnați definitiv, condamnați în primă instanță, în fine, după cazul fiecăruia. Fiecare corp din ăștia e cu poză, de obicei poze electorale de afiș. Faci clic pe poză și apar detaliile despre dosare. Sau cât a furat, cum, cât, chestii de astea, mărunțișuri, cât sunt? 104. Sunt 104 penalii. Încă o dată primari de orașe, municipii sau președinți de consilii județene, 52 de la PST, 44 de la PNL, restul sunt de la UNPR de mere. Numai municipii, orașe și consilii județene, lista e sigură în creștere. În România, ca să înțelegem proporția, în România avem 103 municipii, 320 de orașe și 41 de județe. Deci 464 de elemente cu totul, dintre care pe 104 dintre șefii ăștia de aici îi caută DNA și justiția. Deci unul din patru. Unul din patru. V-am mai spus, când vă urcați în tramvai, uitați-vă în jur și gândiți-vă că unul din patru vrea să vă bage mâna în buzunar și să vă fure. Și acum, ca să închem, niciunul dintre partidele care au trimis acești oameni în funcții nu și-a cerut vreodată iertare românilor pentru mizerile astea, pentru corupția care le roade până în măduvă și cu care infectează de atâția ani, de 26 de ani, deja administrația publică din România. Niciunul dintre aceste partide nu și-a asumat vreodată răspunderea pentru starea de mizerie și subdezvoltare în care mențin România, de un sfert de secol încoace. Asta așa ca temă de gândire pentru alegerile viitoare care o să fie în toamnă, deși alegerile sunt o temă foarte dificilă, am remarcat, pentru mulți dintre alegătorii din țara noastră. Am văzut că în Baia Mare, totuși, mi se pare cea mai dificilă uh, temă. temă. Da, acolo nu, dificil. nu știu cum o să facem acolo, primarul a câștigat da, cu 70% ceva de în Dar știți de ce a câștigat? E în arest. Nu da, a câștigat pentru că a făcut un zid prin care a separat romii de restul, domne. Eu nu Acolo, știu dacă nu știu dacă pentru vreod. asta a câștigat Moise. Știu că a făcut asta și că a devenit controversat cu asta, dar nu știu dacă E, atunci a rămas Controversat a? la București, la Baia Mare a devenit foarte popular. Odată cu ace această practică pur nazistă, adică Bun. din punctul ăsta de vedere. Dar l-a prins de neaua acolo, nu ai nu, aici, nu, nu aici să ajung cu discuția. Dar, mă rog, a câștigat cu 70% și acum e după zid. Da. Dacă tot ai de zid, e e după, după zid. The exact. E. Cum facem acolo? Adică îl ajutăm să evadeze cu primarul. Pe primar, da. Ai că nu știu cum să facem, ca să știu la care o interia mandatul. Nu, hai să, să ne înțelegem. Deci, DNA-ul te ține la pușcărie, sau mai bine și judecătorul te ține, că nu DNA-ul te ține, cât să face cercetarea. Când e gata dosarul, Așa, te lasă în libertate. Dar, mare atenție, prefectul îl poate suspenda pe un primar trimis în judecată. Dar... Nu știu dacă se mai aplică pe undeva legea asta în România În mod normal, s-ar putea ca ăsta să prindă în funcția de primar Sentința definitivă, undeva prin 2019-2020 Nu, nu se dacă l-au prins cu flagrant de mită, durează puțin proces Doar nu dacă face înțelegere cum a făcut Viglar Vlad, dar altfel durează să știi Are okay. căi de atac, deci dacă se judecă și nu face înțelegere În care să-și recunoască faptele, asta e ce facem la România în direct? Te-ai hotărât sau nu? Vom vorbi despre alegeri evident. și în special despre dezastru din PNL. N-avem despre ce altceva să vorbim astăzi. Abia așteaptă emisiunea de la 1 și 1 sfert, cu Moise Guran, România în direct. Cam atât pentru astăzi. Ne oprim aici. Ciprian Dinu are pinu, evident, că trebuie să alege și la primar? <laughs> <laughs> și în libertate. Iar noi ne întâlnim mâine dimineață, Nu Numai bine! Ceau! Toate bune!